Машиною до райцентру І назад півгодини Дзвінки з переговорного пункту Ще хвилин двадцять І тоді назад Дай Бог Нічого не станеться за цей час Сергій уповільнив крок Побачивши під дворик за рюкзаки І поруч нікого Що, як їх Охороняють Де Ренат? з восадтим чмуриком. Їх не було усіма. Пізно. Якщо вони тут, то його вже помітили. Підозріливо озираючись на заглибини коридору, за якими можна було сховатися, він присів поруч з рюкзаками, притулившись спиною до стіни. Обидва рюкзаки виявилися майже порожніми там були залишки їжі більше нічого озирнувшись ще раз сергій швидко витяг розкриті банки консервів у животі давно вже смоктало руки тремтіли від голоду та перенапруги на цю процедуру він відвів собі 5 хвилин краби мариновані гриби та м'ясо швидко зникли в його шлунку. Шкуринку хліба запхав до кишені. Води серед припасів не було, тільки півпляшки марч новина досить слабенького. Відпивши два ковтки, Сергій витягнув за хвіст розрізаний ананас і, кусаючи його на ходу, побіг далі. Щось примусило їх поскидати до рюкзаків недоїдки і вирушити в дорогу. Їх навіть не налякали підземні поштовки, хоча Тализін не міг не підняти тривоги і не пояснити їм усю небезпеку становища. Можливо, саме тому його й штовхали туди під дулами пістолетів. Дійсно, Сергій відчув, що і сам після землетрусу не пішов би туди ні за які гроші. А вони пішли. А на нас лише частково втамував спрагу, оскільки був надто солодкий. Недогризок полетів на землю. Раніше Сергій ніколи б не дозволив собі такого, але зараз... Ситуація не дозволила перейматися цим. Стеля коридору різко пішла на зниження і через кілька кроків йому довелося вже згинатися, щоб увійти до невеличкої зали, у підлозі якої в кутку з'яїло чорнотою майже кругла вузька діра. Гусяче горло. Він став навпочив, Кольшки і про всяк випадок озирнувся та прислухався. Раніше, скільки він не бував у печерах, навіть коли на якийсь час залишався сам, нічого подібного йому на думку не спадало. А тепер Гадукевич Юлія і третій їхній супутник чогось боялися. Інакше як пояснити спосіб їх пересування спиною до глухої стіни зі зброєю на поготові. Пригадалося і власне відчуття, ніби він тут не сам. Скільки разів він проходив гусяче горло? Важко уявити. Вперше він почував себе напівзадоволеним хробаком напівзадавленим, затиснутим у кам'яні лищата, де важко не те, щоб розвернутися, а навіть дихнути. Тепер же робив це автоматично на одному подиху. Усі стіни та виступи вузького лазу були відшліфовані до близку одягом спелеологів і Сергій Відчував блаженне задоволення, врізаючись у простір горла, повертаючись за його ходом, наче живий штопор, давно вже навчившись не оббивати плечі та поперек об його виступи. Усе тривало кілька секунд. Це було досі. Тепер же він збирався робити це без будь-якого натхнення. Він ще раз озирнувся, зітхнув і, розвертаючись на ходу руками вперед, з розгону пірнув головою вузьку діру. Те, що сталося за мить, викликало в нього справжній шок. Спочатку Сергій просто не зрозумів, що це таке. Казка на голові несподівано зустріла якусь перешкоду. Щось знайоме, дуже характерне, а проте незрозуміле. Відчувалося, як вагою свого тіла він долає цю перешкоду, одночасно гальмуючи в ній. І раптом холод, обпікаючий холод Стиснув лищатими голову, шию. Подих перехопило. Очі заплющились інстинктивно. Це була крижена вода, і його тіло поступово занурювалося в неї. Майже одночасно казка відчула удар у щось важке. У щось таке, чого тут раніше не було. Він загальмував остаточно. Руки відчули попереду камінь, що з'явився у проході невідомо звідки. Шлях уперед не існувало. Сергій спробував відштовхнутися від несподіваної перешкоди, але просунувся назад не більше, ніж на півметра. Він панічно мацав пальцями по стінах діри. Повітря, ковток повітря, але стінки попереду виявилися надто гладенькими. Ноги, що стерчали до гори, своєю вагою пхали в його вглиб проходу настільки вузького, що годі було думати, щоб знайти кращу точку опори. До того ж вихід з гусячого горло обов'язково вимагав повороту тіла навколо своєї осі, а навичок такої процедури у зворотному порядку він не мав. Ще ніхто не проходив гусяче горло ногами вперед. Сергій з жахом відчув, що це неможливо, а крижана вода, давно заливши його вуха ніс, потрапляла в глотку, Примушуючи пирхати і ковтати її. Свідомість скував шалений відчи. Не тямлячи, що робить, Сергій перестав упиратися в стінки і швидко під масою тіла.